Salmul 227 de iubire și preasăvire a Duhului Sfânt ca Duh al cunoștinței. Aleluia, slavăție Duh al cunoștinței, fiindcă tu cumpăna cugetului nostru spre tine o mânuieşti. Aleluia, slavă ție, Duh al Cunoştinţei, fiindcă sămânța cunoștinței în ogorul minții, noastre o sădeşti. Aleluia, slavă ție, Duh al Cunoştinţei, fiindcă prin aripa ta, cunoașterea patimilor patrului în noi o potoleşti. Aleluia, slavă, ție, Duh al cunoștinței, fiindcă în cunoașterea celor sfinte, ca într-un ocean ne adâncești. Aleluia, slavă, ție, Duh al cunoștinței, fiindcă în oglinda gândurilor noastre drumul sufletului nostru îl citești. Aleluia, slavă, ție, Duh al cunoștinței, fiindcă sfintele taine, ca pe niște chei ale împărăției tale ne dăruiești. Aleluia, slavă, ție, Duh al cunoștinței, fiindcă în lumina lina sfintei slave ne înberești. Aleluia, slavă ție, Duhul cunoștinței, fiindcă în cunoașterea celor ce vor fi ne întărești. Aleluia, slavă ție, Duhul cunoștinței, fiindcă prin harul tău și cu adevărul legii iubirii ne sfințești. Aleluia, slavă ție, Duhul cunoștinței, fiindcă lumina conștiinței creștine, prin gândurile, cuvintele și faptele noastre, pretutindeni, o răspândești.